Korea, lovci monster, legie, přeložil Jakub Mařík. Osvědčenou věcí, které nabízí hordám svých turistů, u mě Las Vegas neobstojí. Co by bývalý účetní se příliš dobře orientuje v matematice, abych si užíval hazard. Jako bývalý vyhazovač nemám v oblibě velké večírky. Striptizové kluby? Šťastně ženatý s úžasnou holkou, co by mě svojí odstřelovací puškou dokázala odprásknout i na kilometr. Takže ne, díky. Jistě, ve Vegas se dala dělat i spousta jiných věcí, jako navštěvování předražených show, focení se s Elvisem a podobné, ale jako profesionální lovec-monster mám vcelku jasnou představu, co znamená slovo vzrušení. V Las Vegas však byla jedna věc, jedna položka z jeho rozsáhlého nablízkaného arzenálu, proti které jsem byl zcela bezmocný, a to je jich nepřekonatelné švédské stoly. Let jsem trval věčnost a já umíral hlady, proto první věc, kterou jsem po příjezdu do hotelu udělal, bylo svolání všech hladových členů lovců Monster SRO, které jsem dokázal najít, a zahájení tažení na nic netušící hotelový bifé. Byla to obchodní cesta. Obchod obvykle znamenal nějakou příšernou nadpřirozenou věc, kterou popadla nezvladatelná touha zabíjet, ale tentokrát ne. Las Vegas hostilo první výroční mezinárodní konferenci profesionálních lovců Monster. Konference byla velká událost. Sponzorovaná bohatým organizátorem, MKPLM1 představovala příležitost spojit se s dalšími informovanými jedinci, prohlédnout si nejnovější vybavení a poslechnout si experty. Podobná událost se nikdy dřív nekonala. Přijel každý člen LM, který se mohl utrhnout od práce a přestože jsme byli největší společností v oboru, zástupci konkurenčních loveckých společností z celého světa proti nám měli společnou přesilu pět na jednoho. Navíc se dostavili i reprezentanti všech zákonem schválených společností zabývajících se nad přirozenem a vládních agentur. Všichni se sešli, aby se mohli navzájem něco přiučit. A protože se ta zkratka skoro nedala vyslovit, všichni jsme si to profesionálně zkrátili na MPM. Konference začínala zítra ráno, což většině lovců poskytlo příležitost si v noci trochu vyrazit a zasázet, ale pro mě to byl bifetový čas. Co by opravdu velký chlap, co si naplno užíval života, jsem spaloval spoustu kalorií. U stolu s kartami jsem prohrát mohl, ale u švédského stolu ne. Navíc jídlo v podobných lepších hotelech bývalo nadprůměrné a protože lovci vydělávali slušné peníze, moje časy stravování v levných bystrech už dávno skončily. Navíc všichni hosté MKPLM byli ubytovaní v novém přepichovém veřejnosti zatím neúplně otevřeném hotelu Poslední drak. Restaurace v Posledním drakovi zaměstnávala šéfkuchaře kuchaře z celého světa a mělo být o jedno z nejlepších nových míst ve městě, kde se dalo skvěle najíst. Tvrdil to internet, a kdo jsem byl já, abych se hádal s gurmány ze stránky Zagat? Můj tým se zrovna vrátil z vyčerpávající mise a většina jich chtěla prostě zalehnout. Vylákat se mi povedlo jen Tripa Jonesa a Holly Newcastlovou, i když Holly si stěžovala, že si musí hlídat postavu a tvrdila, že si dá jen něco malého. Když došlo na jídlo, já nic malého neznal. Přestože se Edward nerad vyskytoval v okolí lidí, mé divoké historky o stolech plných úžasného jídla, které se nemusí ulovit a ubudat k smrti, uvedli v pokušení dokonce i jeho. Jeho starší bratr a náčelník skipy, mu to ale zakázal. Ukázalo se, že je dost obtížné jíst na veřejnosti s obličejovou maskou. Být ork je těžké. Co nevidět, mělo přiletět letadlo s pár nováčky na palubě a Milo Anderson se nabídl, že zůstane na letišti a odveze je do hotelu. Earl Herbinger tvrdil, že tihle rekruti jsou obzvláště talentovaní a zaslouží si vyrazit do terénu. Šťastlivci! Když jsem jako nováček do terénu vyrazil já, nalodili jsme se na Antoine Anry a bojovali s přízraky. Poslední, ale neméně důležitou členkou týmu byla má milovaná žena Julie, která prohlásila, že je příliš unavená, varovala mě, ať si večeře neublížím, věděla, že občas trácím soudnost u jídel, co se podávají v porcích větších než moje hlava, a šla si lehnout. Během cesty jí bylo trochu nevolno. Když jsme si do pokoje hodili naše zavazadla, což byly především zbroje a zbraně, Přibrali jsme ještě pár dalších lovců z našeho patra. Většina podlaží hotelu poslední drak se stále dokončovala, k velkolepému otevření zatím nedošlo. Oficiálně nebyl hotel připravený, ale protože MKPLM stejně měla být tajná, šlo o perfektní místo k ubytování několika stovek lovců a organizátoři MKPLM nám dokonce zařídili zabijáckou slevu. MKPLM bude první událostí v místním konferenčním centru, ale naštěstí pro nás už byly obchody, kasino a, což bylo nejdůležitější, restaurace otevřené pro veřejnost. Páni, hvízdl trip, když přeletěl pohledem nekonečnou řadu táců v nejlepším sněz, co můžeš bifé na zemi. Tohle je působivá hostina. A opravdu byla? Všeho dostatek, kuchyně půl tuctu různých kultur, všechno nádherné a voňavé. Zbíhali se z toho sliny a nemohl za to jen fakt, že jsem se většinu dne mačkal ve vrtulníku a čichal výfukové plyny a povýstřelové splodiny. Tohle místo bylo prostě úžasné. Takhle vikingové hodují ve vikingským nebi. Valhala, poznamenala holy. Vikingský nebe se jmenuje Valhalla. O to já vím, řekl jí Trip. Ale překvapuje mě, že to víš i ty? Byl to mizerný pokus o rýpnutí, protože všichni přítomní věděli, že holi svou pózu hloupé blondýnky jen předstírá, aby zmanipulovala lidi, co nevěděli, že je chodící encyklopedii kreativní likvidace monster. Jasně, že vím. Na Helovínu se měla vážně sexy kostým Valkýry, Odvětila naprosto vážně holy. Pikrouškoví kroužkový bykyny byly tak žhaví, i když trochu škrábali. A začala se detailně popisovat. Sledováním věčně zdvořilého a lehce prudérního tripa, když se tak moc stydí, že nedokáže sestavit souvislou větu, se vždy bavil celý tým. Ale naštěstí pro něj hosteska vyvolala Ouvena Pita a desetičlenou skupinu a usadila nás dřív, než to začalo být opravdu zlé. Podařilo se mi schromáždit i pár dalších lovců, které blízkavá světla a přísliby prohry nezlákali natolik, aby zapomněli na večeři. Bratři Hejtovi patřili k týmu Haven v Kolorédu a přestože jsem Haven byl po smrti, a na jejich velitele povýšili prista, navždy se mínili říkat Team Haven. Cooper a můj švagr Nate Shackleford přišli ze sítlu z týmu Pexton. Gregorius byl z Atlanty a od našeho posledního setkání upustil od armádních zvyklostí ohledně holení a vypěstoval si slušný dřevorubecký plnovous. Můj starý přítel Albert Lee zůstal na našem velitelství v Alabama, a byla vždy zábava s ním někam vyrazit. Zant vedl kalifornský tým a Green patřil k jeho klukům. Se všemi jsem někdy spolupracoval, ať ušlo šlo o boj s přisluhovači lorda Mačáda v jeskyních Desoja nebo bitvu pod mimozemskými hmyzími větvemi Armunepu. Bifé posledního draka se nacházel ve velké kruhové obezklené místnosti v nákupním středisku kasína. Celé místo se pomalu otáčelo a nabízelo neustále se měnící výhled na nástěné malby, zahrady a fontány. Hosté se mohli dívat o kde stovky zákazníků vyhazovali peníze za předražené zboží. Bylo to docela elegantní, pokud jste sledovali lidi tak rádi jako já. Uvnitř restaurace měly dokonce i ledové sochy a pět fontán s různou čokoládou. Když jsme si natáci naložili hromadu jídla, sedli jsme si ke stolu. Už to byl nějaký čas, co jsem některé své spolupracovníky viděl naposled a netrvalo dlouho, než se hovor stočil k případu, který jsme uzavřeli dnes ráno. Můj tým si vlastně ani nebyl jistý, jestli to na MK.plm zvládneme, protože jsme pátráním po našem monstru v nejmizernějších oblastech Jacksonu v Missouri strávili dva marné týdny. Byl leden a celou dobu lilo. Měli jsme kliku, že jsme S-Wang sejmuli v poslední možnou chvíli. Měli jsme tak dobrou výmluvu, proč to okamžitě zabalit a vyrazit do Las Vegas, kde bude znatelně teplejší a suší klima. A já příběhy vyprávím rád, ale kdykoliv jsem začal přehánět, aby ta mrcha vypadala ještě odpornější, tryp mě opravil. Vždycky dohlížel na moji upřímnost. Navíc u filipínské upíří mutantky se sosákem jsem nemusel moc přehánět, aby vypadala hnusně. Tohle nebylo téma, které byste mohli probírat u večeře v lepší společnosti. Lovci Monster byli hlučná, bouřlivá parta, která milovala zábavu a s dobrým jídlem a pitím bývali ještě hlučnější. Brzy i ostatní vyprávěli vtipy a historky, Přerušovali je jen neustálé výpravy za dalším jídlem. Green byl hubenour a Fanzantovi přezdívali hobit, protože měl tak metr šedesát, ale i naši malí lovci měli pořádný apetit, nemluvě o Gregoriovi, který měl přibližně mojí velikost, takže jsme to tady docela ničili. Jak však poukázal Nate, když už tu platíme sedmdesát babek na hlavu, měli bychom z toho něco mít. Naštěstí nás posadili dostatečně stranou, abychom neznervozňovali ostatní, normální hosty. Srazili pro nás pár stolů v jeden dlouhý obdélník. Já seděl na jednom konci naproti Greenovi a vedle Fanzanta. Green byl holohlavý a hyperaktivní, býval důstojníkem policie v San Diego, než ho naverbovali L.M., Nešťastnou náhodou se mu během výcviku nováčků zlomil klíční kost, ale nikdy mi to nezazlíval. Green byl ranař, jeden z těch chlapů, které nic nevyděsí, takže těžší zranění při výcviku pro něj byla maličkost. Ztratil jsem přehled, kolik piv už vypil, viditelně si přinesl náskok z minibaru, než s námi zašel dolů. Číšnice dá dolévala, protože po cestě odsud budeme muset projít kolem výherních automatů, manažment asi chtěl mít hosty co nejneschopnější činit rozumná rozhodnutí. Jeho šéf Van Zand se jen mračil, když se Green pustil do hlasité hádky s demoličním expertem Cooprem ohledně správného používání ručních granátů. Van Zand byl zdvořilý chlap, proto čekal, až bude probíhat několik různých hovorů, nech se ke mně naklonil a tiše se zeptal, jak se daří Julii. No, ta otázka byla pochopitelná. Fanzant byl z Julií když ji zranili během hůdova útoku na naše velitelství. Byl jedním z mála, kdo něco věděli o tom, jak přežila. Její rány zacelila přetrvávající ochráncova magie, zůstaly jen černé linky na místě, kde bývala smrtelná zranění. To má se dobře, snažíme se na to moc nemyslet. Což vůbec nebyla pravda. Ta myšlenka, že byla fyzicky pozměněna magií starobilých, tu stále byla. Užírala klid našich myslí a my s tím nemohli nic dělat. Na Famzantovi bylo vědět, že se dělá starosti. Dešlo k dalším změnám... Myslel tím nepřirozené značky na krku a břiše mé ženy, připomínky zranění, co ji měla zabít. Je to pořád stejný. Ta znamínka Julie zachránila třikrát. Před koryně hyným množem z páry létajícího nemrtvého, dokonce i před tesáky její upíří matky. Ale když došlo na starobilé, neexistovalo nic jako dar. Vše, co od nich přišlo, mělo svou cenu. My jen zatím nevěděli, jaká cena to je. Snažili jsme se o ochránci najít víc informací, kdo to byl, odkud pochází ta magie, jestli se jde zbavit, ale zatím žádný štěstí. Jeden z hejtových zrovna vyprávěl historku, jak zaparkovali nákladákem na krvavém Fiendovi, když hosteska do naší sekce restaurace přivedla další skupinku. Byli jich tucet, samý chlapy ve stejném oblečení, armádních kraťasech a těsných černých košilích s krátkými rukávy, které všem ukazovaly, jak moc mají rádi vzpíhrání. Nově příchozí si do jednoho prohlédli místnost kvůli hrozbám. Bylo zjevné, že polovině z nich nebude příjemné, že nebudou moc sedět zády ke zdi. Byli to lovci monster. Z lovců něco vyzařuje a tihle chlapy to měli. Obezřetní, sebevědomí a drsní, v tomhle ohledu praví lovci, jen nebyli tak cool jako my. Fanzant se zamračil na zlatý nápis pt. konzultanti, který byl vyvedený na každé košili. Ach ne, zabručel, jen ne, tihle krázlové. Tvoji přátelé, zašeptal jsem, když je hosteska usadila kousek od nás. Všiml jsem si, že si nás většina z nich prohlíží stejně, jako my je. Očividně i náš stůl měl lovecké záření. Na obou stranách pracovala profesionální zvědavost a odhadování. Fanzant nebyl šťastný, že je vidí. Jsou z společnosti se sídlem v Los Angeles. Fungují asi rok, spousta prachu, spousta nejnovějších hraček. Jsou to profíci, ale... Z výrazu Greenovy tváře bylo jasné, že ani on nemá PT konzultanti dvakrát v lásce. Promluvil trochu hlasitěji, než by měl. Jejich šéf je vážně sráč a už nám ukradli pár našich kontraktů. Ukradnou ti tvou odměnu z Fonasilu přímo pod nosem, když se nedáš bacha. Pár z nich to podle všeho zaslechlo a u druhého stolu se rozjela tichá konverzace za tím, co si objednávali pití. Jen klid, Grýné, varoval fanzand horkokrevného přítele, než se obrátil ke mně. Pt. konzultanti jsou parchanti. Mají to svoje moderní bošido, takový válečnický kodex. Berou se moc vážně. Vlastně je i plukovník, co zbohatnul na bezpečnostních kontraktech firáku. Když zjistil, že skutečný prachy tečou z fonasilu, jeho společnost vyměnila obor, přitáhla lepším platem pár lidí z UPKM a usadila se na mém dvorku. On je jako fanoušek. On dělá žoldákům špatný jméno a LM jsou žoldáci a jsou na to hrdí. No nazval bych ho Pirátem, ale tím bych urážel Piráty. Jsou to sráči, přisadil si znovu Green. Zlodějský sráči, do jednoho. Všiml jsem si pár zlostných pohledů naším směrem od pár bývalých agentů Úřadu pro kontrolu Monster, co se teď navlíkali do košilek PT konzultanti. I oni nás poznali. Asi nepomohlo, že já nosil triko s velkým smajlíkem LM. No co? Tohle není můj problém. Já si jen chtěl užít svůj druhý tác se stejkem, suši a šesti druhy krevet. Nejstarší pt. chlap vstal a zamířil k mému konci stolu. Bylo mu něco málo přes 50, ale postavu měl jak maratonec. Nosil blondětého Ješka a na opálených tvářích měl bledé linky od slunečních brýlí. Jeho ústa se usmívala, ale oči ne. No, nejsou tehle lovci Monster SRA? Jaké nečekané potěšení, že jsem tu na vás natrefil. Zdravím, mča ne! Zant zdvořile pokývil hlavou. Armstrongu! Armstrong si prohlédl náš stůl, hodnotil nás. Na rozdíl od jeho společnosti naši kluci nosili normální civil, jen Cooper a Nate byli vyfintění, co by svobodní mládenci se později chystali zkusit štěstí uholek, a hejtovi vypadali, jako by se hodlali vydat na Rodeo. Armstrong si všiml uprostřed sedícího Gregoria a kývnul na něj. Hej, vás znám z Fort Bragg. Seržant Gregorius, je to tak? Nevěděl jsem, že jste se připojil k téhle partě? Gregoria jsme naverbovali po bitvě v věskiních kde ho přidělili k Národní gardě u silničního záterasu. Zjevně Armstronga znal i z jeho druhé profese ale podle otráveného výrazu jeho tváře se zdálo, že na něj má stejný názor jako Fanzand. Brý večer plukovníku. Žena nechtěla, abych celou penzi prosadil doma a kousal se nudou. Tahle znělo jako zábava. Armstrongův smích byl těžce povýšenecký. <laughs> S tím plnovou jsem vás nepoznal. Vypadáte jako Barry White. <laughs> Doufám, že nemáte o práci Nouzi řekl a přelétl nás pohledem. Když se dostal ke mně, zarazil se. Jsem si sakra jistý, že jsem ho nikdy nepotkal, ale mám docela výraznou tvář a mezi profesionálními lovci jsem si vybudoval jistou reputaci, z části dokonce založenou na skutečnosti. Proto mě nepřekvapilo, když mě poznal. Vy musíte být auven zastava pit, je to tak? osobně, já jsem Rick Armstrong. Řekl to, jako by to mělo něco znamenat. Rick Armstrong. Tak tohle znělo jako nefalšované veřejné jméno superhrdiny. Jsem výkonný ředitel u PT konzultantů. Vrhl jsem na něj prázdný pohled. Podíval jsem se na tripa, ale můj přítel pokrčil rameny. PT konzultanti? – Pěstování tykví? – zkusil jsem hádat. – Ne, je to ptakopistčí trénink? – Paranormální taktika! – opravil mě dřív, než jsem to mohl zkusit znovu. – Ne, pokrčil jsem rameny. Armstrong vypadal trochu zplaskle, ale snažil se to skrývat. – O co čekal? Měl jsem příliš práce s bojem proti silám temnoty, než abych si všímal každého nového konkurenta v sousedství – nic mi to neříká, ale bude, znovu předvedl ten falešný úsměv. Jsem si jistý, že se v budoucnu ještě uvidíme. Já Armstronga neznal, ale něco se mi na něm prostě nelíbilo. Navíc jsem důvěřoval fan Zantovi a pokud velitel našeho týmu tvrdil, že jsou to hajzlové, tak mi to stačilo. Měl bys mi tu nechat navštívenku pro případ, že by nás zaměstnávalo něco velkýho a důležitýho a objevil se nějaký menší případ, na který bychom neměli čas. O když chci, umím být dost nepříjemný člověk. Na no, LM jsou zavedení, řekl Armstrong a myslel tím staří. Takže takhle to chtěl hrát. Ale my jsme nejrychleji rostoucí lovecká společnost na světě. Máme zkušené muže, solidní obchodní plán, finanční zázemí, nejlepší vybavení a prvotřídní velitele. Oh, hezký, asi si koupím pár akcí. Když už mluvím o vedení, o LM tu kolují jisté zvěsti. To on, jak jim to řekl, byl obzvlášť posměšný. Ano, povytáhl jsem obočí. Rozhovor začínal narušovat můj krevetový rozvrh. Co je s naším vedením? Říká se, že Earl Herbinger byl poslední dobou mimo hru. Slyšel jsem, že na pár měsíců zmizel, vrátil se v depresi a chyběl mu prst. Říká se, že to má něco společného s tím incidentem v Michiganu. Však víte, ten dolní pošár udělal prsty vozovky. Ten, co ve spánku zabil polovinu města, nebo to tak alespoň tvrdí UPKM. Nerad bych si myslel, že to byl jeden z jeho případů, co se trochu zvrtnul. Jistě, hro nebyl od Copper Lake ve své kůži, ale do toho Armstrongovi nic nebylo. Všechny detaily o tom, co se v Michiganu stalo, jsem neznal, ale zjistil jsem si dost, abych věděl, že R nebyl mimo hru a že zuří. Vládní agentura, kterou nechtěl jmenovat, uvrhla jeho přítelkyni do smluvního otradství. Možná Herbinger zvažuje, že pověsí práci na hřebík? To by byla taková škoda? Opravdová ztráta pro naši profesi? Určitě mu vyřídím, jakou o něj máš starost. Protože, páni, kdyby se Earl Herbinger rozhodl odejít do důchodu, u koho by chlapy jako ty hledali inspiraci. Zdvořil se mu pokývl, čímž se mu naznačoval, táhni jde. Uvidíme se na konferenci. Tedy zítra. Budu se těšit. Mám ještě něco na práci. Vy si zatím užijte skvělou večeři, chlapci. Brátil se ke svému stolu, aby se rozloučil se svými muži. Opřísahám, že polovina z nich potlačovala nutkání mu zasalutovat. Já ho tak nenávidím, hlesl Gregorius, ale dál to nerozvedl. No, opravdu trochu vypadáš jako Barry pověděl mu Cooper a trhl sebou, když ho Gregorius praštil do paže. Náš rozhovor se brzy stočil k normálu a pokud něco, tak jsme teď byli ještě hlasitější než předtím. Milo mi zavolal na mobil, že dorazí, co nevidět, a že se z pár nováčky, co nabral na letišti, staví na večeři. Bláznivou elfku Tanius jsem poznal, když se během jedné naší zakázky vydávala za elfýho stopaře. S Edvardem zachránili pár děcek, co zabloudili do kapesní dimenze plné telepatických fejmonster. Byla prvním elfem, co kdy LM přijali, o čem jsem stále nebyl ještě zcela přesvědčený, že je to rozumný táh, ale Milo mě ujistil, že na veřejnosti si ji snadno spletou s člověkem. Dalším nováčkem byl Jason Lokoko, toho jsem znal podle jména, lovec vůdu, kterého Earl navrboval během incidentu v Copper Lake a se kterým jsem se zatím osobně nesetkal. Slíbil se Milovi, že požádám hostesku o přiražení dalšího stolu. Když jsem odkládal telefon, Green vykládal velmi barvitou a velmi nevhodnou historku a šlehačkou ji doplňoval o zvláštní efekty. Většina mojí skupiny se hlasitě smála s ním. Chlapi z PT stoicky přežvikovali, občas po nás střelili pohledem. Kodex moderního válečníka zjevně podobné chování na veřejnosti zakazoval. A právě jsem si táz číslo tři nakládal na čos, masové knedlíčky a mocarelové tečinky, když ke mně přišel nejt. Seděl na druhém konci stolu, proto můj rozhovor se šéfem PT neslyšel. Hej, ZD, potřeboval bych píchnout s těma trotlama v černých trikách. O co jde? Pořád na nás zíraj. No to kvůli tomu, jak moc velký jsme fešáci nejté. Nemůžou si pomoct. A když to říkáš ale vypadají na sraně. Podíval jsem se na Grýna, který dopil další pivo, hlasitě si říhl a otřel si posuch žbetem dlaně. Neslyšel jsem, co říká, ale Tryb vypadal nervózně a všichni ostatní se bavili. Tryb, vždy hlas rozumu, se snažil Grýna uklidnit. Fanzantova židle byla prázdná. Asi si odskočil a nechal bývalého poldu z na chvíli bez dozoru. Pár lidí od PT už se touhle dobou tvářilo dost bojechtivě. Green se pokouší vyvolat ervačku, Nejci povzdechl. Pořád se vzteká kvůli poslední zakázce, kdy jeho tým odvedl všechno nebezpečnou práci, ale pak tam vlítnuli PT a v poslední minutě se přivlastnili odměnu s Fonasilu. Green sám přišel o 20 ptáců a jednoho z jeho chlapů málem utopila obří oliheň. Takže ty ode mě nepotřebuješ pomoc s podrazáckými taktikama, nebo jak si to říkají. Ty potřebuješ píchnout se zvládnutím svých chlapů. Hle, proč tam nejdeš a neřekneš Greenovi, ať se sklidní? Se Shackleford, tohle je tvoje rodinná firma. Věděl jsem, že Aero Doneta vkládá velké naděje protože se od něj očekávalo, že bude pokračovatelem jména Sheckleford. Byl pod pořádným tlakem, zvlášť když vedení operací teď měla pod palcem jeho starší sestra. Nejd byl tvrdák a načenec, ale své místo ve společnosti stále hledal. Vysoký mladík se rozpačitě podíval na špičky svých bod. Ale ty to neuděláš protože na ně nechceš vlítnout jako šéfův vnuk a zkazit všem zábavu. Antiprotekce je peklo, na to temu jsem pořád hodně nízko a tím řeknu cokoliv, budu vypadat jako srap, co se schovává za Julii. Ona je tady těžká váha, ne já. A jestli tím naznačuješ, že je Julie tlustá, tak tě zastřelí. Věděl jsem, že to tak nemyslí. Navíc Julie byla ve skvělé formě. Vzal jsem si za manželku kombinaci amazonky, jižanské krásky a prvotřídního odstřelovače. A ty víš, co ti myslím, řadonil dál nejít. Popros, holi, s tou si nikdo zahrávat nebude. Děláš si srandu? Myslím, že ta se tím vším skvěle baví. Prosím, Zede, já všechny ty chlapy moc dobře neznám, ale tebe respektujou. Já nejsem velitel týmu. Někteří z nás měli kromě lovení i své povinnosti na základně a podle současného organizačního schématu L.M. jsem byl jen finanční manažer. To mě stavělo na stejnou úroveň jako naši recepční, když dorka byla déle a šel z ní větší strach. Ale ty si taky zabiják bohů. Dobrá poznámka. Cestování do jiných dimenzí a zabití velkého starobilého vám u téhle party získá pár bodů. A velitel je občas naprtnejte. Budeš si na to muset zvyknout. Jeho starší sestra by prostě všechny kopala do zadku, dokud by nezapadly zpátky do latě, ale nejmladší šekl se ještě nenašel. Byl lovcem déle než já, ale není snadné vyrůstat vestínu legend. Dobře, no tak jo, jen mě nech nabrat si pár dalších rybých prstů. Když jsem se svalil zpátky na svojí židli, Poznal jsem, že Green už vyprovokoval dva nejbližší lovce z PT do stavu, kdy je svrběli pěsti. Ten chlap měl vážně dar. Cítil jsem ve vzduchu něco ošklivého. Normálně by mi to moc nevadilo, ale my měli být profesionálové. Oni měli přesilu a já si byl dost jistý, že jsem jednoho z chlapů od PT viděl v televizi v Ultimate Fighter. ZD, ten chlap na mě pořád čumí! Zavolal na mě Green, motal se mu jazyk. Až si mu připadám sexy. Podíval se na ultimátního bojovníka a provokativně olízl šlehačku z větrníku. Ultimátní bojovník pruce vstal a Green, který už dosáhl stády a nebojácné blbosti, taky. Trip se natáhl po Greenovi a jeden z pété lovců chytil za paži ultimátního bojovníka. Já a můj tác Dobrod jsme vstoupili mezi znepřátelené strany, abychom si zahráli na vyjednavače. Hej, klídek, chlapé. Ultimátní bojovník do mě vrazil a já skončil s tajskou burákovou omáčkou na triku a většinou svých Dobrod na podlaze. Tože jsem z něj hned nevymlátil duši za zničení mého drhoceného nákladu, Něco vypovídá o tom, jak moc jsem za posledních pár let dospěl. Rychle se zvedla asi polovina lovců z P.T. Na mojí straně na nohy vyskočili Gregorius a Heitovi, tvářili se natěšeně. Zatímco zbytek osazenstva stolu měl ve tvářích rezignovaný výraz, raději bych měl pomoct svým pitomým přátelům. Říkejte si o lovcích, co chcete, ale vždycky si krajeme záda. Všichni se uklidněte, nic se nestalo a můj kámoš jen trochu přebral. Trip stáhl prskajícího grína zpátky na židli. Trip byl z těch dvou naštěstí ten silnější. Snažil jsem se situaci odlehčit. Neviděl jsem tě v televizi, střední váha, byl jsi skvělý. miluju tyhle věci. Dech si svého idiota na vodítku. Zavrčel na mě ultimátní bojovník, když ho odtahovali zpátky na židli. Necivilizovaní alabamští burani. Vzpomněl jsem si, že Green je kalifornian, ale opravovat ho by asi situaci neprospělo. Jediným rodilým alabamanem u stolu byl vlastně Nate a ten mluvil slušně a nosil kravatu. Posadil jsem se. Greené, ty debile. Už sakravy chladně, nebo přísahám, že ti zlámu další kost. Sorry, Zedře, není moje chyba, že jsou to takoví parchanti. Právě jsem všem říkal, že PT jsou banda křiváckých prolhanejch podvodníků a že ten Armstrong je zlodějský pytel. Kámo, začni používat svůj vnitřní hlas, navrhl mu Trip, zatímco studoval svaly a testosteronem osazený stůl, co na nás zíral. Já o výprask nestojím, Green se zahihnil. Já se... <kly> Nebojím! Máme Zeda! Prostě se schovej za ním! Takovej byl můj plán! On je obrovský! Utiky! Vzpomenu si na to, až mi někdo vykopne zuby. Přišla servírka a já se rychle omluvil za nepořádek a vrazilí dvacku. Bez pečáky naštěstí nikdo nezavolal, zdálo se, že se všichni uklidnili. Vrátil se Fanzant, Zand, uviděl personál uklízející moje rozsypané jídlo a všechny ty napjaté obličeje a zeptal se o co přišel. Ukázal jsem palcem na Grýna. Myslím, že se potřebuje vyspát. Fan Zand smutně zavrtěl hlavou. Občas mu povolí nervy. Postarám se o něj. Jdeme, chlapé. Proč si trochu neopláchneš obličej nebo tak něco? Vytáhl Greena za límec. Ale... Já ještě nedovět svůj větrník. Omlouvám se, Zede. Je to vážně skvělý lovec, když je střízlivej. Krize zažehnána. A já se mohl vrátit k doplňování jídla, zatímco fan Zand odváděl opilého lovce pryč. U vchodu jsem zahlédl malého chlapíka s obřím zrzavým plnovousem. Ukázal se Majlovi, kde je náš stůl. Poslední účastníci večerní párty LM dorazili. S částečně naloženým tácem jsem se kleštičkami pokoušel nabrat pár krabých nohou, když mi někdo narazil do paše. Další mohutný chlap se natahoval pod skleněný kryt švédského stolu. Omlouvám se, řekl zdvořile. Já taky, odpověděl jsem a kousek uhnul. Neviděl jsem tě. Krabí nohy trochu rozptýlili moji pozornost. Díky. Nabral se pár kilo korýšů a hodil je na tác. I přikrčený měl problém dostat se pod kryt. Narovnal si záda, tyčil se nade mnou. Já mám dva metry a nosím boty s tlustou podrážkou, ale i tak měl pár centimetrů navrch. Kdybys viděl tu show, jak se chytaj, chutnaj pak ještě líp. Zarazil jsem se. Ten chlap mi připadal povědomý. Bylo mu kolem třiceti tlustší, Bicepsy vypadaly, jako by si pod trikem schovával šunku. Na obrovské hlavě měl strniště krátkých černých vlasů a prostředkem se táhla jizva, asi po těžkém zranění lepky nebo po operaci mozku. Malá očka se přimhouřila, když se na mě podíval pozorněji. Jedno z těch očí se nedívalo úplně stejným směrem jako to druhé. Přes široký obličej přešel zmatený výraz. Odkud toho chlapa znám? Nebylo těžké uhodnout, proč jsem ho hned nepoznal. Zestárl. Navíc to bylo už několik let a on tehdy neměl tu jizvu a šilhavé oko. Navíc jsem mu tehdy klečel na hrudníku a bušil mu lokty do skrvaveného bezvědomého obličeje, dokud se mu nerozmáčkl oko a nerozrazil lepku. O ty, vyhrkli jsme společně. Jeho tác s rachotem dopadl na podlahu. Ostatní hosté v sekci mořských plodů náhle stichli. Obr vycenil zuby a sevřel prsty v pěst. Ty hajzlé! Poslední ilegální zápas, kterého jsem se kvůli penězům zúčastnil, byl proti zabijákovi vězením zacelené mašině. Málem ze vymlátil duši, dokud jsem ho nakonec nesložil, nestratil nad sebou kontrolu a málem ho neubil k smrti. Ani jsem neznal jeho jméno. O krok jsem ustoupil. Měl právo zuřit. Byla to ta nejhorší věc, co jsem kdy udělal. Byla to ne nehoda. Na krku mu naběhly žíly. Byl jsem mimo a ty si do mě nepřestával mlátit, dokud tě neotáhli. Připravil si mě o oko. Promiň, páni to znělo ubose. Zničil se mi život. A pak se na mě obrz hřevem brhl. Vzvedl jsem kovový tác právě v čas, aby ho jeho pěst přehnula na půl. Tác mi vyletěl z ruky a servírka zaječila. Uskočil jsem nazad, tvrdě jsem narazil do stolu s ledovou labutí. Instinktivně jsem se přikrčil, aby mi hlava zůstala připojená k tělu a obr brutálním levým hákem dekapitovala labuť. Pak sklonil remeno a nabral mě, srazil nás oba na stůl. Ledová labuť se převrátila, dopadla na zem a explodovala, rozletěla se na kusy. Stůl se pod námi složil a my se oba odkutálali opačnými směry. Následovala chvíle šokovaného ticha, a pak všem v bifé hlavou proběhla volba Uteč nebo bojuj! Pro normální lidi to byl útěk od rvačky dvou opravdu velkých chlapů. U lovců na neštěstí útěk obvykle nebyla první reakce. Od východu se ozval bojovný výkřik. Ten pt. šmejt zedá! Ječel Green a prodíral se mezi lidmi. Chlap, co mě napadl, měl hnědé triko. Green s řevem proběhl restaurací. Bytka, bytka! Skočil a srazil nejbližšího zaměstnance PT, který si právě z dezertního stolu posloužil kouskem koláče. A ne, ten k ním nepatří! Vstal jsem, ale obr už se na mě řítil a já měl najednou příliš práce s ochranou životně důležitých orgánů, než abych mohl pokračovat v komunikaci. Strávníci u stolu L. m všichni vstali, aby zjistili, co se děje a paranormální taktici se zachovali stejně. Obě skupiny se na sebe chvíli dívali, a pak to vypuklo. Poslední věc, kterou jsem viděl, byl jeden z bratří hejtů, jak direktem do čelisti uzemnil někoho z PT a pak už jsem se musel soustředit na svoje vlastní problémy. Obršel po mně, ruce nahoře a povolené chránil si obličej. Zuřil, ale pořád se pohyboval jako profík. Když jsme se poprali minule, bylo to těsné. Tohle byla nejhouževnatější lidská bytost, s jakou jsem kdy bojoval, při nejmenším doby, než jsem zjistil, že Franks se jako člověk nepočítá. Nechci s tebou bojovat, varoval jsem ho. A to si měl myslet, než se mě pokusil zavraždit. Byl rychlý, ale tohle nebyl Ring a já nemínil bojovat fér. Nakopl jsem ku sledu a on instinktivně uhnul, když prosvištěl kolem. Strhnul jsem ze stolu Ubrus a přehodil mu ho přes hlavu jako síť. Rád bych tvrdil, že jsem to udělal jako kouzelník a všechny táci a karafy zůstaly stát, ale to se nepovedlo a tak se jich většina rozbila na zemi. Zamotaný do Ubrusu se nemohl dobře bránit, tak jsem se na něj vrhl. Nabral jsem ho dvakrát do žaludku a když sklopil ruce, natáhl jsem se a vrazil mu jednu do zubů. Ale pak mi hodil z zpátky a myslím, že to byl loket, co mě trefilo do spánku. Viděl jsem hvězdičky, když se ohnal a poslal mě na masný stůl. Šunka stlumila můj pád. Obsluha masného pultu utíkala jako o život. Zvedl jsem se, Hodil na obra roštěnou a on ji odrazil přes celou místnost. Srazili jsme se. Nebyla v tom žádná elegance, prostě pěstní souboj. Dopředu a ústup vyměňovali jsme si údery. Příliš zaměstnaný ochranou obličeje jsem schytal ránu do žeber, což bolelo a pak mě nabral do žaludku, což bolelo hodně a já najednou litoval té hromady jídla, co jsem dnes snědl. Jeho bota došla planaku sledu, a když mu podjela noha, tvrdě jsem ho kopl do stehnaté druhé. Upadl na dlaně a kolena. Zůstaň dole, nařídil se mu. Hosté utíkali z restaurace. Green někoho držel v kravatě a další chlap z Pt mu vysel na zádech. Zapomněl jsem, že fan Zand býval šampionem velterové váhy. Připomněl mi to tím, že právě složil dvakrát tak velkého chlapa. Hejtové vypadali, že se baví, dokud jednoho nepřetáhli židlí. Gregorius zápasil s PT lovcem vedle nápojového automatu. Ultimátní bojovník drtil v sevření Kupra. Albert, přestože chodil o a měl ortézu, se ukázal být překvapivě houževnatým bojovníkem, čalil najednou dvěma PT lovcům, což tripovi zjevně nepřipadalo sportovní, protože jednoho z nich prohodil skrz rohovou kolji. Dokonce i holi se zapojila. Chlápek z P.T. zaváhal, nechtěl praštit holku a ona ho kopla do rozkroku s takovým gustem, jako by právě vykopávala na fotbale. Otočil jsem se zpátky k obrovi a neviděl jsem, jak ruce mého soupeře dopadly na další tác, kterým se bez váhání ohnal a přetáhl mě s ním přes pánek. Celý svět se roztočil. Upadl jsem na záda. Obr na mě chtěl dupnout, ale nejdho tělem srazil na zmrzlinářský stroj. Škoda, že se ušekl Fordové s alabami, z toho kluka by byl slibný kejista. Kohout vanilkové zmrzliny se ulomil a zmrzlina vystříkla ven. Proč to vědicím, mám, procedil obr přezeťaté zuby. Jen s ním, Klič se mi sesi. Když si zahráváš s L.M., zahráváš si s náma všema. Obr naklonil svou zdeformovanou hlavu do strany. Cože? L.M.? Nate se ho pokusil praštit, ale i když byl rychlý a relativně zkušený, Obr prostě bojoval za úplně jinou ligu. Snadno srazil Nateově ruce stranou, chytil mého švagra za kravatu, aby ho udržel na místě a udeřil ho do obličeje. Jeden, dva, tři tvrdé zásahy, než v mozek vůbec mohl zaregistrovat ten první. Nejt se složil. Zhasl jako svíčka. O to mě vážně naštvalo. Vstal jsem z podlahy, připravený někomu nakopat zadek. Dovnitř se tlačila hotelová ochranka. Protože se restaurace otáčela na plošině, celé místo se kvůli naší eskapádě ošklivě otřásalo. Další ledová socha spadla a rozbila se. Někomu se podařilo hodit něčím dostatečně těžkým, aby strhl jeden ze svícnu. Křik, když Green schytal dávku pepřového spreje a pak další křik, když Lee strčil konkurenčního lovce do fontány s čokoládou. Jeden z chlapů od PT se mi postavil do cesty. Neměl jsem čas kočkovat se s těmi opečáky, když tu na boj čekal skutečný soupeř. Neohrebaně jsem se ohnal a trefil ho před loktím a celou svou vahou tak tvrdě, že ve spirále odletěl přes stůl. Další lovec v černé košili se dostal mezi nás, tak ho obr prostě zvedl a odhodil přes sušibar, ani nespomalil. Střetli jsme se uprostřed místnosti a pokračovali ve vzájemném vytloukání duší. Na tak velkého chlapa byl rychlý, stejně jako já, ale měl výhodu většího dosahu, takže jsem se musel neustále pohybovat a držet se od něj dál. A nebyl jsem zvyklý, že jsem v souboji ten menší a lehčí. Zaklesli jsme se do sebe na druhé straně bifé, oba jsme do sebe bušili koleny a lokty. Dohromady jsme mohli vážit tak 300 kilo a drtili jsme okolní nábytek, jako by někdo do restaurace plácnutím poslal naštvaného býka. Nedošlo mi, že jsme se dostali příliš daleko, dokud jsem ramenem nenarazil do chladné skleněné bubliny kolem restaurace. Praskla. Zachytil jsem se botou o zábradlí a obra odstrčil. Podařilo se mi ho praštit roztřesenou pravačkou. Toho zpomalilo. – Lokoko, přestaň, zede, ouvene, co to sakra, přestaň blátit toho nováčka. Běžel k nám Majlo, jen okrok před ochrankou kasína a důstojníkem Lasvegaské policie. Jste ve jiným týmu? Obr Majla asi neslyšel, protože zařval, vrhl se na mě, chytil mě kolem pasu a pak jsme oba proletěli oknem. Tříštilo se kolem nás sklo a pak jsme letěli. Krátce. Dopadli jsme do vody, ale nebyla zvlášť hluboká, protože hned po vodě přišly dlaždice. A ty dlaždice byly hodně tvrdé. Měl jsem vyražený dech, ležel jsem na zádech v 15 cm vody, pokrytý třpitivými střepy, a díval se na díru ve skleněné stěně Bifé výš, zatímco na mě kamená dračí hlava plivala další studenou vodu. Obr ležel na boku vedle mě. Na tvářích a pažích měl pár ošklivek škrábanců od skla. Já asi nevypadal o moc líp. Zjistil jsem, že jeho šelhavé oko je falešné, protože mu vypadlo a leželo mezi námi na dně bazénku. Kolem stál velký dav gamblerů a zákazníků místních obchodů zírali na nás s otevřenou pusou. Spousta z nich si nás fotila. Pád z něj alespoň vyrazil chuť bojovat. Obr se podíval na smajlíka Al-M na mém potrhaném triku a zasténal. Jason, lochocho? U -u -u -u -u -u. Oven zastava pit. U -u -u -u -u. Rád tě poznávám. Vítej ulovců lovců monstere, sero. Pak se k fontáně seběhlo několik policistů a zatkli nás.